Slobodno vrijeme u mladosti se iskoristi naukom, odgojem, hipsom, da kad neminovno je, kad uđeš u godine u porodični vode, postaneš babo, postaneš suprug, postaneš supruga, misli se znači, ovo sve se odnosi i na muškarca i na ženu. Nećeš imati dovoljno vremena da učiš na i da stičeš znanje. Onako kako si imao u mladosti. Zbog toga su prve generacije muslimana i nama je prenešeno da su se muslimani prije brinuli da njihovo dijete u mladosti što više nauči nauke na pamet. Jer zato što mlad insan ima jači mozak i pamćenje nego onaj koji je star? Ne. Ja sam ubijeđen. I zato imam čak i dokaze u odgovoru onoga koji je rekao da je u mladosti znanje kao uklesavanje u kamenje, a u starosti kao pisanje po vodi. Nije istina. Na ovaj odgovor i na to dobio, kaže, zaista je razum starijeg čovjeka jačiji nego mladog Međutim, kod starijeg je srce zapošljenije od onoga koji je mlađi. Samo zbog toga mlađi zapamti prije nego stari. Djete nema ni djece, nema ni brige za nafako, nema ni e, sikiranci one opće pa šta će biti sutra. Djeca o to mi ne razmišljaju. Kažu kako je prije fino bilo, kaže, sad neka, nekako se život promijenio. Tako svako kaže iz generacije u generaciju. Zašto? Zato što iz jednog perioda ne o problemima, ne svatane nekih stvari. Ti živiš u svijetu nebote. Sve ti je pozitiva oko tebe. I kad vidiš ljude i kad se krećeš, kad se školuješ i sve kakve pozitivne momente nosiš iz, svoj, iz svog djetinstva. Zato što je ti si se tako postaju prema tom životu. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala je dao omladini da na takav način pristupaj život. Pa onda vidimo djete od 4-5 godina, da kad bi ga ti sad gurnuo, ili mu ružno riječ rekao, jel se ne na tebe, nakon minute sve ga prođe. I tim opet samo lijepo progovori recimo, hodje sin, evo bombona, videćemo da to isto djete, koje je bilo prije minutu smrknuto, već kes je tu osvijek, I nema apsolutno nikakvih tragova ljutnje na tebe koje je osjećao priminu. Ali kod starih ljudi, vjeričemo da to zna često ostati mjesecima, kod nekoga godinama, a kod nekoga ljutnja koja nekad zbog jedne obične iskre plamena slabosti kod komunikacije zna da ostane čitav život.